Не від вогників, від буржуйок, а саме от цієї простої пісні стало тепліше. Майдан зігрівся. Незвично було чути цю звичайну пісню там, де звучали голосні промови і патріотичні пісні. Зараз ніхто не виступав, і це теж здавалось дивним. Олесі, як і інших представників, працівників державного агентства, попередили, щоб вона не ходила на Майдан. Але Олеся ходила. Бо ходила Лілія, з якою вона подружилась, коли переїхала з Луцька до Києва і в столичній школі стала селючкою, а Лілія її захищала. Ходила, бо була за наторою своєю непокірною. Покари не боялась, а тім, чи покарав би її Ігор Леонідович. «Ходімо!» – торкнула за руку Лілія. Але ні біля Волинського намету, ні всередини хлопця, которого звали Ярославом, не знайшли. «Він там, серед Майдану, де от-от має бажати смітно», – сказали їм. Покликати, спитав білявої хлопець і дістав сотовий телефончик. Клич швидше звеліли, ніж попросила Ліля. Ярослав постав перед ними таким, як і описувала Ліля, високим, правда, до кличківських стандартів не дотягнув, з виразним худорлявим обличчям, ледь загостреним носом, жвавий і в той же час не мов би чогось засоромлений. Олеся глянула на нього раз, друге, потім на щасливу Лівку, яка й не приховувала свого щастя і осяювала майдан сильніше за ліхтарі на стопах і навіть за прожектори на дахах будинків. Ліля сказала, що може вони пройдуться. Потім відповів Ярослав, трохи послухаємо. Я пропала, мамусю, я пропала, подумала раптом Олеся. Що мені робити? Вона вирішила пішти геть і не пішла. Вона посунулася разом з Ярославом і Лілою ближче до основного натопу. Уже говорили зі сцени, що спромовляв до Лілі Ярослав. Лілія до нього, Олеся, нічого не чула. Того вечора вона перетворилась у мовчунку, більше того, у глухоніму мовчунку. Їй було досить його присутності, звуку його трохи глуховатого голосу, тепла, яке йшло від нього. Цей хлопець, довга тичка, цей предмет ліленого інтересу став окремою планетою. Він обертався довкола невидимого сонця, і Олеся оберталася разом з ним. «Я його нікому не віддам», подумала Олеся, «нікому, бо світ його вкраде і заховає від мене. Нікому, навіть лільці, бо хто вона така, щоб щось у мене відбирати? Так, я власниця». І Лілька повинна це знати. Чого ти мовчиш, Олесю? спитала Ліля, і це були перші слова, які почула Олеся, що стала глухонімою. «Ммм!» – промочала Олеся, м, м. Тебе що, зуб заборів? сказала Ліля. Усі зуби сказали Олеся, і всі нерви, усі руки й ноги. І тут вона вирішила зробити подрузі царський подарунок, ні, королівський, від її величності Олесі першої, а може, й другої. У королеві буває багато імен. Цей подарунок. Її останній вечір з Ярославем. «Я дарую вам цей вечір», – сказала вона. «У Олесі поетична душа, Ліля». Ярослав глянув на Олецю. Вона попросила подумки. «Не дивись». «Потім, ні-ні, дивися, добре запам'ятовується. Я, я, я, я така, а не інакша. Я тебе знайшла, зробила планетою. Я тебе зроблю тим, ким ти ще не був». «Ну, бувайте», – сказала вона. І змахнула рукою у світлокорішній рукавичці. Королівський жест. Приходьте завтра, – сказав Ярослав. – Обов'язково, – пообіцяла Олеся і пішла. Не могла лишатись, бо цей вечір і так вже наповнився їх хлюпотів через вінця. Вечір пив темне густе вино, п'янів її по краплі передавав хміль Олесі. – Ось так і буває, – сказала вона голос. – Ось так це, виявляється, приходить. – Ой! Вона посміхнулася до чоловіка, який здивовано дивився на неї. – Чому ця дівчина розмовляє сама з собою? Він не знав про її щастя, збентежені перетворення. Власне, перетворення ще не відбулось, воно тільки починалося. Стукало дзьобиком об шкарлупу. Вона слухала і знала, що те, що має народитись, народиться, обов'язково неодмінно. Механічне життя скінчилось, і чекання скінчилось. Хай вечір і далі п'є вино, вона дозволяє. Хтось про щось спитав її дорогою до метро. Проте, куди пройти, Олеся змахнула рукою. Запитаю ще в когось іншого, якщо не так зрозумів її жест. Але вона й сама не знала, що він означав. Не знала, що сама означає у новій якості. Я дорю себе подумала. Біля їхнього будинку звісно щекав на неї вічний Люсик. Захихотів, сказав, що радий бачити, і запропонував цукерку. «А випити у тебе не знайдеться?» «Що?» Люсик незмірно здивувався. «Та айн момент, моя принцесо, додому тільки збігаю». Ти пишеш пим. Ти питимеш виночим, пиво? Самогонку. Кажуть, ви самогонку. Брехня, категорично відрізав Люсик. Самі купуємо. Но ти такої не питимеш. Для тебе в мене є кагорець. А Люсик зник у під'їзді. Олеся подумала, що хоч дурити зле, навіть Люсика вона обдурить. А завтра, якщо пощастить, обдурить, перехитрить Лільку. І дає собі слово якщо не завоює цього хлопця з майдану, вийде заміж за Люсика. Цілком адекватна помста самі собі. Уявила, як Люси клаятиметься, коли повернеться з пляшкою кагору. Може, навіть скаже, от, сука, нехай. Щось ти сьогодні рано, сказала бабуся Даза. Може, Майдан розігнали? Ба, їй, бо ти агент Яника, сказала Олеся. Я просто кожен раз сама не своя, як ти йдеш на ті мітинги. Але ж і ти ходила. В день задзвонив Сотовий. А вже ж, Люси, брізгуєш, почула, коли натисла на зелену кнопку. «Ах, Костику», – сказала Олеся, – я стомилась. «Щас прийду в гості», – пообіцяв Костик Люсик. «Жди, не відкрутися. Він відключився. «Ну, прийдеш, подумала Олеся. Вона перевдяглася в халатик. Бабуся спитала, як там на Майдані. «Нормально, Майдан стоїть і мітингує. Чекаємо нових виборів. Справді нічого не трапилось. Ні, хіба в мене маленька біда». Олесюк, за цим словом, бабуся дараз зойкнула, – «кажи». Настала тігуча мовчанка. Олеся вже жалкувала, що бовкнула зопалусь дуру про біду. Яка там біда? Смішно. Здається, ба, я закохалась, сказала нарешті Олеся. Бабуся, та це ж чудово, давно пора, Олеся. Але в нього також закохалася моя подруга. І я не знаю, що робити. Тобто, віддати їй мого хлопця чи ні? Ти його дуже любиш? Бабуся да заспитала це не відразу. Не знаю, відповіла Олеся. Я сьогодні його вперше побачила. Що? З бабусі не було меж. Охолесю, ти виявляється ще таке дитя. Я така дитина, що якби ти мені щось порадила, я б все одно не послухалась. Або вчинила б зовсім по-іншому. Відтепер я сама все вирішую. Хоча досі я теж сама вирішувала.